Najua tangu asubuhi mmekaa mnapokea maalumati kwa hiyo vichwa vitakuwa vimechoka. Na mimi sitaki kukuchosheni, nitasema machache sana. Uh, mimi nitasema mambo matatu tu. Yakizidi matatu mnikumbushe kwamba Sheikh yametosha umesema matatu. Sio maneno matatu, mambo. Eh usije ukasema kwa maneno matatu. Jambo la mwanzo uh, umuhimu wa elimu shekhe amezungumzia lakini nataka niongezee kidogo Allah subhanahu wataala ta'ala amesema aliyesoma na asiyesoma hawawi sawa si ndio Allah ameuliza ameeleza kwa mfumo wa swali Kul hal yastawi alladhina yaalamuna walladhina la yaalamun alafu jawabu likaja لا انا جوه الجواب في قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ها احسنت امش اجب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون chukua zawadi kwanza inama yatadhakaru ulul al albab hawa sawa anayejua na asiyejua wanao kumbuka na kuyazingatia haya ni watu wenye akili timamu sawa sasa nyinyi mlipoamua kuja kusoma nyinyi mlipoamua kuja kusoma ili muweze kuwa ni ulul albab watu wenye akili timamu watu wenye Huzingatia mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala naomba utulivu barakallahu fiikum kwa hiyo hili lile la kwanza nilikuwa naongeza katika maneno Sheikh kayazungumza katika kuonyesha umuhimu wa elimu hawawi sawa wenye kujua na wasiojua lakini pia fahamuni hakuna pepo janna ya mtu mjinga peponi haingii mtu mjinga ninyi mnataka kwenda peponi basi hakikisheni mnapambana msiwe wajinga. Sawa. Lakini kulekupata fursa ya kuja kwenu kusoma hapa katika mazingira mazuri mbele ya mashehe waliosoma wanaokupeni maadili mazuri ni ishara Allah amekuchaguene anakutakieni kheri. Kule hapa Allah akakuandalia mashehe wazuri ambao wanakupa ilmu iliyokuwa sahihi ni ishara Allah anakutakieni kheri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi aldin yulamba allah kamchagua mtakia khairi anampa maarifa ya kuijua dini yake kwa hiyo mwanzo unaijua dini yako kisha unaijua dunia yako hatimaye unakuwa ni mwanajamii mzuri unaishi maisha mazuri Uwe unajitambua Unamtambua aliyekuleta hapa, unatambua majukumu yako, hatimaye ukitoka duniani hapa unakuwa ni mtu mzuri unakwenda kuingia peponi insha Allah. Sasa la pili nalotaka kulisema ni vikwazo vinavyomkwaza mtu katika safari yake ya kutafuta elimu. Nyinyi bado mna safari ndefu ya kutafuta elimu. Lakini katika jumla ya vikwazo baadhi ya wazazi wetu Sikiliza vizuri hapo na mkafikishe ujumbe hii. Baadhi ya wazazi wetu wakidhani maskini kwamba wanakupendeni lakini kumbe wanakuharibieni future yenu. Vipi? Leo hii tunaishi katika ulimwengu ambao teknolojia inakwenda kwa spidi sana, si ndio? Miongoni mwa teknolojia ni vitu kama hivi hapa tunazungumza tunatumia mkabiru sauti, sio? Mbele yangu kuna kamera. Lakini haya ninayasema kuna watu wanaiona wengine hatuko nao hapa. Sawa sawa. Ni teknolojia. Lakini katika jumla ya teknolojia kuna kitu hii inaitwa nini? Yee. Mnajua madhara ya simu? Yee. Nataka watu wawili wanitajie moja katika madhara ya simu. Majibu mawili. La kwanza Tuusikilizane sasa. Ngoja, ngoja ngoja kwanza ngoja Kama hamnyamazi hatutaendelea Basi Nyamazeni nyamazeni Aha. Naaribu vipi akili mahali khaira utapata zawadi baadaye Jawabu mmelielewa? Niazime na mimi inshallah. Ni Utampa shekhe hapa utampatia. Tuskilizane. Tuskilizane. Dada yenu amesema Dada yenu amesema miongoni mwa madhara ya simu. Sawa ni kwamba mpatie yule kuja hapa. Miongoni mwa madhara ya simu. Wazazi anaweza kukupa simu tusikilizane basi. Mama au baba anaweza kukupatia simu. Ukaona anakupenda kwa hiyo ukaanza kufungua simu, ukaingia YouTube, ukaingia TikTok, Instagram na nini nyingine? Na nini tena? Basi bas bas, bas. awe kuulizwa kuulizo Haya tusikilizane Mimi nilitaka kujua kama hii mitandao mnaijua kumbe mnaijua Hii mitandao ya kijamii mnaijua mpaka kunishinda mimi Si Sasa tusikilizane hakuna swali nyamazeni Nyamazeni msikilize Alhamdulillah Nilitaka kutambua kama mnaijua mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hii mitandao ya kijamii madhara yake kwenye edge zenu mlizonazo ni makubwa zaidi kuliko manufaa yake. Sasa mzazi anaweza kukupatia akidhani anakusaidia lakini matokeo yake akakupoteza. Sasa sikilizeni madhara ambayo ni mabaya zaidi. Madhara yanayoishi Madhara ambayo we utaondoka duniani hapa utayaacha yanaendelea. Na hii ni pointi ya mwisho na malizia kalima yangu. Tunapokufa tukitoka hapa duniani tunagawanyika makundi mawili. Sikileza vizuri. Kundi la kwanza kuna watu wakifa hasanati zao na sayiati zao zimeisha, yani mambo yake yameisha daftari limefungwa. Ya Hilo ni kundi la kwanza. Alafu kuna kundi la pili wanapokufa inakuwa yeye amekufa hasanat na sayyiat zinaendelea sasa hapa kufauru kwake na kusalimika kwake itategemea ipi ndio imechukua nafasi kubwa Tuko vizuri? Mnanielewa? Narudia kundi la kwanza anapokufa mema yake yamesimama na maovu yake ya mesimama manake hakuna maovu yanaendelea wala hakuna mema yanaendelea lakini kundi la pili ni wale ambao wanapokufa mema yako yanayoendelea na maovu yako yanayoendelea ili kundi la pili nalo linagawanyika tena makundi matatu sawa sawa kundi la kwanza yuko kwa ambaye mema yake ni mengi kuliko maovu yake na kuna mwingine maovu yake ni mengi yenye kuendelea kuliko mema yake na kuna mwingine hakuna jema kabisa maovu yanaendelea Mnayojua yanayoendelea ni dhunubul khalawat Sema dhunubul khalawat Dhunubul khalawat Yale madhambi ya faragha baina yako na simu yako mwenyewe unaangalia mambo ambayo ni machafu ya siyo mpendeza Allah subhanahu wa ta'ala lakini wale ambao wanayaasisi mambo hayo wakayaweka kwenye mitandao ya kijamii alafu nyinyi mkawa mnaingia ukaingia kwenye mitandao mlioitaja unaangalia mambo mabaya mambo machafu yanakushughulisha unapata unakuwa huna muda wa kusoma Qur'an Unamaliza una, una, una mpaka muda wako wa kujisomea wajibu wako shekhi ametoa mfano mzuri sana hapa akasema Ukiibeba kalam sasa hivi baadaye naye itafanyaje itakubeba lakini ukiona ni nzito kuibeba ukubwani na sallallahu alaihi wasallam la afya, utakuja kubeba mzigo mzito kuliko kalamu. sasa tunasema pia sasa hivi ukishughulika na simu na mitandao ya kijamii na mambo yasiyofaa itakupelekea utaupoteza muda wa muhimu ambao sasa hivi hatakikana utumie vizuri lakini haukuutumia baadaye ukaja kujuta majuto yasiyofaa ambayo hayatakusaidia chochote sasa sikilizeni tusikilizane pelekeni meseji hii kwa wazazi wenu nyumbani sawa kwamba anapokupatia simu hakikisha ni kitu cha muhimu unachoweza kukiangalia kikakunufaisha Mwenye akili ni yule ambaye anashughulishwa ana na yale yenye manufaa kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mswalieni Mtume. Eewa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anikwamba ame